Hetedik fejezet. Seres, Prisztás, Boros. Ez a Boros az ön távoli rokona, de a kapcsolatukról olyan sok minden még nem derült ki. Megsajnáltam Tamást, ezért megpróbáltam leszoktatni a kábítószerről. Leültettem is, azt mondtam. Tomi, föl tudunk építeni különböző üzleteket, de annak az a feltétele, hogy a cuccot dobod és rendbe szeded a családi életedet. Ezt követően tíz év után feleségül vette az élettársát. Megszakította a hosszabb távú szerelmi kapcsolatait, mert mondta neki, hogy két-három feleséget eltartani egyszerűen nem lehet. A lényeg az, hogy rendszeresen bejárt az irodámba, és valóban őt hívták fel először, amikor Pristást megölték. Aztán persze engem is, meg Zsigát is értesítettek. Az is igaz, hogy az édesapám akkor tájt halt meg, de a hülyesékot csüllög azzal viccelt volna, hogy már ne csak én gyászoljak. Már csak azért sem viccelődhetett, mert Zsiga is szerette Józsit. Kifejezetten sajnálta, hogy lelőtték. Írja le nekem, legyen szíves, hogy a rendszerváltás után a 90-es években, elnézést a kifejezésért, hogyan struktúrálódott a magyar alvilág. Ezt a kérdést rendszeresen felteszik, én pedig nem tudok mást mondani, mint korábban. Magyarországon sohasem létezett igazi bűnözés. mert én még a gyilkosság sorozatot és az olajüzletet sem sorolnám ide. Az egész olajüzlet nem volt más, mint hogy néhány ember felfedezte az olajára közötti különbségekből adódó lehetőségeket. Ezeket kihasználták, és ha úgy adódott, megvédték ezt a business-t. Azt hiszem, azt is elég sokan tudják, hogy ebben az olajbizniszben egymásba gabajodtak a politikusok, a rendőrök, meg persze az ügyeskedő gazdasági bűnözők. A rendőrség persze nyomozott. Megpróbált eljárást folytatni azok ellen, akik a médiában előre tolták magukat, és ha már a médiánál tartunk, éppen az újságírók találmánya ez az egész szervezet magyar bűnözés, az alvilág. Ha már a médiánál tartunk, a csapból is az volt, miféle birodalmat épített maga köré az 1999 tavaszán Tahitót falon kivégzett Seres Zoltán. Seres, mint volt boxoló, jó nevet szerzett lőrincen. Az éjszakában azzal alapozta meg a hatalmát, hogy oroszokkal vette körbe magát, és az embereivel megpróbált minél több védelmi pénzt beszedni. Sere számon tartotta, hogy ki milyen illegális tevékenységgel foglalkozik, és ezeket az embereket megpróbálta lehúzni. Vagy a gyengébbeknél egyszerűen bevetette magát az üzletbe. Abból, amit eddig elmondtam, egyáltalán nem következik az, hogy Magyarországon szervezett bűnözésről beszélhetünk. Már csak azért sem, mert az igazán, valóban szervezett bűnözői csoportok, az olasz vagy az amerikai maffia, az illegálisan megszerzett pénzt részben legális üzletbe fektetik, részben a politikában próbálják kamatoztatni, nem mintha az utóbbira nem volna Magyarországon is példa. Mondok példát, de neveket nem véletlenül nem mondok. Megjelenik Magyarországon egy gazdag és befolyásos izraeli, aki fölkarol egy vidéki parasz gyereket. Az egyik befolyásos pártban, például az MSZP-ben vezető pozícióba juttatja, és mindezt miért? Hogy az ambiciózus fiatalember befolyásával élve különféle előnyökhöz juttassa őt. Ha nem volna érthető, akkor még annyit, hogy egy-egy jogszabályi változtatás mögött nem feltétlenül a törvényalkotó szándéka húzódik meg. Lehet, hogy kiteszem magam annak, hogy rasszistának neveznek, de azért hadd tegyen fel a kérdést – hogy lehet az, hogy az arabok Magyarországon hosszú évtizedek óta foglalkoznak pénzváltással, és soha semmi problémájuk nem volt ebből? Azért nem, mert van, amit a hatalom megenged, és van, amit nem. Az oroszokkal kapcsolatban még annyit, hogy Szeva már két héttel előbb megmondta, hogy az olajügyekből kifolyólag minket le fognak tartóztatni. Hát a jóslata bevált. Az interneten utána néztem egy-két dolognak. Nem mindent értek. Például abszolút nem világos számomra, hogy mi köt össze három embert. Kisbandit, Prisztást és Portikot. Prisztás Uzsorából élt. És abból a pénzből finanszírozta Kisbandi üzleteit, köztük az olajozást is. Kisbandi állandó pénzavarral küzdött. Szórta a pénzt, és nagyon erősen szorongatta őt a Portik féle csapat. Kisbandi erről azt szokta mondani, hogy az ő életbiztosítása az, hogy mindig sokkal tartozik, így aztán őt nem is érdemes megölni. Bondika bevállal dolgokat, és nem akarom bántani, de gyáva volt, nem mert ellent mondani portikéknak. Valóban féltette az életét, ezért minden erejével azon volt, hogy anyagilag megfeleljen nekik. Akármennyire is jó dumás kisgyerek volt, meg ügyeskedett, portikék erőből elvették az okosságát, ami azért nagy dolog volt, mert a vámhalasztásos olajügyleteken milliárdos nagyságrendben mérhető haszon volt. Mondanom se kell, hogy portikék soha nem számoltak el bandival. Lehúzták. Na most még mindig az összefüggéseket próbálom feltárni. Egyrészt megint csak pénzről van szó. Mondjuk Bandika behozott egyet -egy szerelvény ilyen-olyan olajat, és a befektetésbe bevette Pristást is. Pristás itt látta meg, hogy az olajban mekkora pénz van, és innen eredeztethető az összeütközése portikékkal. Miért? Mert Bandi Pristás Józsi felé törlesztett, és nem portikék felé. Aztán van egy személyes motívum. Kismondi eltűnik az országból, és egymással szembe kerül az a két ember, akinek egyformán tartozott Prisztás és Portik. Már esett szó Portik egójáról. Tényleg volt anyagi elszámolni valója Prisztással. De valójában azért gyűlölte és tetette el lábalól, mert nem tudta elviselni, hogy bárki, adott esetben Prisztás Józsi, lekezelje. Hát igen, ezen múlik egy emberi élet. Ha Pristás nem degradálóan beszél Portikról, ha látványosan nem veszi semmibe, akkor talán még ma is élne. Boros a videós vallamásában beszél arról, hogy az adott időben Pristás és Portik a művészinasban találkozott. Szerintem Boros akkor még csak sejtette, hogy Portikiknak közük van a Pristás féle gyilkossághoz, de ez egyáltalán nem volt bizonyított. Borosnál persze nem lehetett tudni, hogy hol és kitől mit hallott mert az az ember volt, aki pillanatok alatt kombinált, gyártott legendákat. Arról is beszél Boros, hogy őt a termászállóban akkor értesítették telefonon Prisztás lelövéséről, amikor együtt volt önnel meg zsigával. Arról mesélt, hogy megcsörrent az önök telefonja is, mire Csüllögzsiga azt mondta, nyilván Prisztás halálára utalva, hogy na most már nem csak Radnainak kell gyászolnia. Boros talán arra célzott, hogy az ön édesapja két nappal előtte halt meg.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 de a hülyesékot csüllög azzal viccelt volna, hogy már ne csak én gyászoljak. Már csak azért sem viccelődhetett, mert Zsiga is szerette Józsit. Kifejezetten sajnálta, hogy lelőtték. A helyzet tehát az, hogy Portik eltünteti a gyűlölt ellenfelet, de azért az is érdekelne, hogy a prisztásféle kapcsolatokból és vagyomból kihúzott hasznot. Boros ezzel kapcsolatban annyit mond, hogy pristásnak rengeteg pénze volt kín. Beszéltünk is arról, hogy uzsorával foglalkozott, de voltak katonái is, akik szükség esetén megvédték. Na, ezek a katonák boros szerint Prisztás lelövése után leblokkoltak. Nézzük Prisztás Józsi életútját. Igazi éjszakai figura. Pinka pénzt, azaz kártyapézt szedett, amiből aztán vendéglátót csinált. Nem voltak katonái, elég volt, hogy megjelenjen, mert őt mindenki ismerte. Jó módú ember lett, ingatlan ügyekkel, különböző adásvételekkel foglalkozott, de katonái nem voltak. Egyetlen ember állt hozzá a halálakor közel, Hoffman István. A prisztás féle vagyon hozzá azaz Hoffman Istvánhoz és Józsi élettársához Magyudithoz került, aki később Hoffman felesége lett. Hoffman Pisti igazából Pityaner kis autókereskedő volt, és valamikor 92-93 táján került pristás mellé. A féle mindenes titkári, ügyintézői szerepet töltött be. Nyilván kapott valami kis részesedést pristástól, de a lényeg inkább az volt, hogy mindenről tudott. Ő volt az, aki tisztában volt a kintlévőségekkel. lévőségekkel. Amikor a főnökét Józsit lelövik, Juditot vigasztalja mindenféle szempontból. Úgyhogy Judit teherbe is esik, és kilenc hónap múlva megszületik a közös gyerekük. Juditról annyit kell tudni, hogy nagyon jó üzletasszony, Európa hírű fürdőruhákat gyártó cége van. Hogyan folytatódott az életük? Hoffman Pisti nagyon gazdag üzletember lett. Forgatja Józsi pénzét, Judit pénzét, közben Józsi lányát teljesen kisemmizik. Azt is mondja Boros, hogy az a brutalitás, ami pristás lelövésével kapcsolatban felszíre került, rengeteg embert elgondolkodtatott és megrémített, hogy egy új korszak kezdődött. Még azt is lebegteti, hogy Prisztást igazából az oroszok név szerint valamilyen Igor intézte el. Voltak plegykák, de azért voltak plegykák, mert azokat Portik és Drobilics körei terjesztették. Nyilván érdekük volt az, hogy minden merényletnél az oroszokra tereljék a figyelmet. Azt is mondja Boros, hogy jellemző volt az akkori világra, hogy tanyi meg porti, kis piti 160 centi körüli törpék voltak, és bármennyire is erős, kigyúr testalkatuk volt, pisztolyal simán letarolták volna őket. Láttam tanyiról a börtönben készült filmet. Hát mit mondjak, tényleg apró, de roppant erősnek tűnik. Hát még ha megnézne tanyiról egy 1996-97-es fényképet. Brutális izomzattal rendelkezett, elismert bérkózó volt, és mivel mint kis cigánygyerek az utcán nőtt fel, nem volt benne félelem érzet. Boros beszél bizonyos Baranyiról is. Baranyi Laci Tanyi Gyurinak a barátja, és egyfajta védelmi szerepet is eljátszott mellette. Cselgáncsozó srác, jó zenei tudással. Na, az volt a hobbia. Ez a Baranyi a társa Tanyinak lakatos csaba lelővésén és ő tesz később rá vallomást. Azt mondja még Boros, hogy csüllöggel is összeveszett, mert Baranyiék mindig beütötték magukat akciónál, és már kezdett elege lenni ebből. Ez hülyeség. A Tanyéknak volt akciójuk, arról Boros biztos nem tudott. Szerintem a rendőrök adták a szájába. Azt is mondja, hogy Radnai soha nem kábítózott, csüllög is ritkán. Ez igaz. Viszont azt is mondja, hogy ha volt akció, akkor előtte és utána mindig volt egy összeröffenés Portik, Tanyi, Radnai és Baranyi között. Ez megint megfelel annak a buta rendőri megközelítésnek, hogy felépült egy bűnszervezet a mi közreműködésünkkel. A felállás egyáltalán nem ilyen volt. Ha én Portik Tamással beszéltem, Tanyi Gyuri és Baranyilaci nem lehetett ott, ez biztos. Portik beszélgethetett Tanyi Gyurival, de annál a beszélgetésnél Drobilics meg én nem lehettünk ott. Nézzük Tanyinak a vallomását, amit az interneten találtam. Azt mondja, hogy az oroszok kezdték az olajozást, Ukrajnából hoztak nagy mennyiségű olajat, Szeva bácsi szervezte. Ő nemzetbiztonsági okokból védett volt. Lakatos ügy. A 90es évek elejétől ők barátok voltak. Tagadja, hogy bármilyen köze is lett volna lakatos lelövéséhez. Később már beismeri. A cikket nem olvasta? Van egy későbbi cikk, is srácok, amikor Tanyi vallomás alapján azért gyanúsították meg portikot. Tanyi elismeri, hogy minden úgy volt, ahogy én mondtam. Valóban őlődte le, és valóban portikék voltak a felbújtók. Azt mondja Tanyi, hogy Radnai a koronatanú, de Radnai nem szavahihető. Radnai többször is öletett. Mit csináltam én? Öletett. Radnai, aki nem szavahihető. Ez volt Gyurinak a védekezése, de utána beismerte, hogy nem így van. De hogy jöhetett ki a száján ilyesmi, hogy maga öletett? Gyuri azt hitte, hogy ezt a lakatos csabaféle dolgot én dobtam föl. Tanyi Gyurira nem tettem vallomást nagyon sokáig. 2014 novemberében behívtak az NNI-hez. Egy soltész nevű őrnagy volt az előadó, aki elmondja, hogy miért védem Tanyit, amikor Váradi és Baranyi, aki a Tanyi köréhez tartozik, részt vett az emberülésben. A telefon egyértelműen bizonyítja, hogy Tanyi felesége valóban felhívott ebben a Leányfalúi háznál, hogy mi van. Mondom a rendőrnek, hogy ne haragudjon, én nem teszek Gyurira vallomást. Azt mondja, nem tudok mit csinálni, mert van olyan vallomás, ami érinti az én nevemet. És ha nem teszem meg, akkor hamis tanúzásért betesz, vagy eljárást indít ellenem. Tudni kell, hogy én büntetés félbeszakításon vagyok kint egészségügyi állapot miatt. Arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen Tani Gyurinak ez a cselekménye már elévült, mert ez egy 0-15-ös dolog. Mint már említettem, 22 22-essel lőtt, szerintem nem is akarta megölni, stb. Nyugodtan beszélhetünk, de ezt az ügyet föl kell deríteni. Akkor én elmondom Frankón, hogy mi történt. De Gyuri elé az első 72 órában, amikor őrizetbe veszik, akkor csak az én vallomásomat teszik le. A többi operatív vallomást, amit az ő köréhez tartozó emberek elmondtak, azt nem. Gyuri abban a hiszemben van sokáig, hogy én tettem meg ellene az első lépést, ami nem igaz. Tehát, ha Gyuri a tárgyaláson az elejétől fogva elismeri, hogy ő lőtt, de azért lőtt 22-essel, mert nem akarta, hogy meghalljon, akkor elévült az ügy, nincs miről beszélni. Én Gyurira soha nem tettem terhelő vallomást ezen kívül, de ezt is ilyen körülmények között. Of the Record a 11-es útról Tahitót falunál híd vezet a Szentendrei szigetre, és ott a baloldali éles kanyartól pár méterrel őtték szitává Seles Minden ember életért kár, de a környékbeliek seresért nem nagyon hullajtottak könnyet. Azt viszont sajnálják, hogy a géppisztoly ropogás miatt a sarki villanyoszlopról elköltöztek a gólyák, és azóta se jöttek vissza. Radnai úr! Nem fáj magának egy kicsit az, hogy az emberek úgy általában nem nagyon rendülnek meg akkor, ha az önismerősei közül bárkit, például serest likvidálják? Hogy még durvábban fogalmazzak, az alvilági figurákat talán még embereknek se tekintik a civilek. Nagyon nehéz erre a kérdésre röviden, tömören válaszolni. Azzal kezdeném, hogy az igazán sikeres mafiózók, gondoljon csak a Kereszt Apa című film szereplőire, mindig vonzóak voltak az embereknek. Tudja miért? Mert nem csak a bűnözőt, de magát az embert is sikerült megismerni a filmeken keresztül. Mi a helyzet Magyarországon? Nézzük például Serest. Róla a média kialakított egy képet, egy bűnözőt, aki körülveszi magát orosz alvilági figurákkal, aki a féle keresztapának nőtte ki magát. Csak hogy seresből kettő volt, mert az alvilági seres mellett volt egy sportemberként elismert seres, aki profi boxolókat nevelt, és ami pénze csak volt, rájuk költötte. Az ő tragédiája éppen abban van, hogy kényszerhelyzetbe került, fenn kellett tartania a klubját, de közben fizetnie kellett az oroszokat is. Ez a fajta kettős személyiség általában jellemző az alvilági figurákként nyilvántartott tartott emberekre. Egyrészt sokszor az eszközökben nem válogatva törtetnek előre, hajtják a pénzt, másrészt viszont nekik is van családjuk, magánéletük. És amikor éppen magánemberek, akkor akár kenyérre is lehet kenni őket.